Jo batiakyla izan programantzuta nahi zate, zintzirik gratean gaude. Emaitzen izango gaituzue hau gure markatu dago gure legarren programa eta ere izango gaituzue ostirala bi astean main, ostiraletan batiturik 10etara. Eh gaurkoan Iñaki eta ni lagoa makari gaude, gartxo jor da zaigu. Sumusi Ondo? Mendia gaude. Lehenan Ba, eharki. Ba, gaurko programaren gaiaekin hasteko esamarra dago gaurko programan. Ba, musikan ezentratutako garaiaen bat, musika izango lugu protagonista eta Azkagurtearen tsundako diskoa beteriko diskizuegu. Bai, ez pizka da aprovetatzen ja urtea bukatuko ala. Ba, gustatu fiskat ba, gomendatuko ditugu eta fiskat ba berei buruzitzen izango dugu eta, eta bueno ba, kanta bat jarriko dugu disko hoietan bai eta eregu bueno, beti zaila da horrako selekzioak itea ez ze bueno guk entzun da adera entzun ta bueno hau da gure aportazio txikiaz entzun da entzun dugu ba gehiago aportatzen diztiguten zediak eta kantak ta bueno ba ba dago ba, batzuekin ba compartitza da, bueno, a ver gustas zaizuen. Bai, eh programa ireki here, duen Kanta Tuxea More talde estatua dutarra zen, hau bere diskoa Isur Isur Dive by. Bai. Eh, bai, eh disco potente da, bat. Arlo Orten. ba post hardcore. Ba, zakit ba urte honetan ba gehieng gustatzen gustatu zaiguna izan liteke eta horregatik jarri deu eta... Ba, eta edo oso interesgarria dituzte gu. Oso egu, interes, egu, perbaia, bigarre, hirugarren markatu diskoa, atera dute, aurten. Eta, benetan, ba... Jo, ba, beti bezala, ba... Istakit, oso ondo, ez. Hual, honak e, ontan, ba... Kantak era, gehiago borobildu dutuzte. Ba, lehengo disketan hual kantak motzagoazialako, eta bain, ba, pixkat... Ba, ez berdina, izan daiteke etzede hau, baino, ala ere, ba, intentxidadea dute galdu. ikusi egun bezala, edo, entzundagun bezala, obetuzan da... Eta, bueno, adibidez du, bainat, hor bainat gurekin dakagu. Txusta, lagunentako. Bai, bainat, e, ez dugu aipatu, aipatu barra. E, bueno, galko programa izango da, esan dugun bezala, disco buruz, baina protagonista berezzi bat okiko duelo bai, bainat antxustegi gurekin dakagu gorkoan, bainat. Bai, bai, bai, bai. zemotuz, gauzite jendea <coughs> Bai, bai, atentzugu entzut harri migatu, baixo bainat Kaixo, kaixo, mentxe gantzenago, bai, bai Mikrofono egin arazat dut gu, baina mentxe gaude, alare Baina, bueno, eta, okutatuko liztagu, baitare, zure iritzia ematea entzute ditu kantekin. Haid zaitu, txamore, leheno esan diazua da ez da utzen, eta ze, ze iru itzen Bola, ikatu gara dago, bainat, e, inkombinatu dugula bere bakarri nara engatik e, ba, Fisiz bersus e, nomo, zedo ituriko proiektu eda proiektualerari da bai, bai, ba, bueno, ados nao, baina gazteztu lonkretikak egiten dituan ez, zerbait baukate esateko eta idez, pixia moren golatu dit bai, ba, nola ez, eh, nola ez, nola hori sa nahi baina, pixka ba, ba, bat egin ba, ba, zure zure, ba, ba. zure, hobet ba. zu, aurkezteko bai, elaxa, eh, ez duen aukeratu, horrelako lana baina, half-hert ere gomendatuko nuke, eta pixka bat honen arira, straight edge muimenduarekin eta historia hori garaxiak distorsio pila batekin, eta zarata eta ritmo azkarrak Bai, bir bilentik eta alde horrela bastante basatia, eh. Ba, hoyetik altzatzeko <gül> musika. Eta bueno, Joan de Omezala baita ere, ba, disko, diskoa, diskoa du eta baita ere, ba, beñatek eindun disko berrihai buruz. Ta bueno, ba, pizkat, ba, galdera batzuk eingo dizkizugu. Zaizu ja, a ver. Ce galdetuko cenio, ¿qué? Gure Moro, eh? bueno, ba, asteko igual Disko berriaren arira izen modu buru bai buruz hitzeko ezin izena du eta horren zergatia edo horren izenburu at, horrek atzanduen ari buruz bizkatitzen leko genuke e, bai bueno holen itzak nago unbezela eh sintasuna azkenean oso present dagoago egun gure artean Eta bueno, eta ez da izan zure esan duen lehengo hitza txikia nintzenean Amaria Mama, ezin, ezin ezin, puzle antzeko batekin nengo dela. Eta bueno, azkenan musika oso ondo dago, jotzea ondo dago, baina gizartean izaten dizu egiteko beste goza batzuk eta ezin dezula hori egin eta debekuak eta azkenan badago badago eh, fondo bat, oso sakona eta gero apartere musikalki ere pixka bat, azkenean diska zin izan da bukatu, nahi genon bezala, kostatu zego buru, amaika hilabete egitea diskoa, azkenean Maiko da gara bizera pixkatez, Bartzeron aldetik, este pixkate hemen kur, e, e, Urtea ziren, Bartzeron gara junginan, gabatzera, Ertsarri eta Boris eta Aronekin zaiko institutu horretara eiren sesio maratoniane batzuk grabatzen eta egin genuen ahotsa eta gitarra pila bat egin gaitun bertan eta gero horretan ze har osatzen no naiz osatzen gauzak Donostia eta Zaldivin eta tope Bueno, hala da, ose, entzuteko daukatsue. Mhm. Mm ba, dago kantara bat entzungo dugu zuzenean bainarte joko diguna eta, bueno, beste ergo batekin Oraingoan, Donostiako Adrenalized taldea ekin goaz. Oh, bai, oh, bai. Oh, bai. E, disko erratea aurten, e, Tales from the Last Generation, izan adu. Eta, a behar, a behar, a behar, a behar, va, hardcore melodico oendik biziridao, ¿eh? 20 dipuzkoan. Bai, bai. Adrena, adrena beti eze la caña batele da, No use, no effects, barrio, no neto alako tal diei horaten, digo, tal de... Off-Sprime era ba, de la casuada, no Bueno, algo en casuada ya metalada, ya, metal, da, ya bueno, tope de caña... Va, tal ikutuak, no, no, edo. Estaticho agua hasta baña. Ondo, va, gomenda garria Adrena, eta bere azken diskoa. hau da bueno, ba, piskat, ba, ba, galdeketek, galdeketekin jarraituko dugu eh, diskoakien, ba, bueno, ba, bintzat, e, bea, atzo justo honentzan leengo aldizaint zuten la lanea, diska berria ta piskat iruditu zitzaiten beste diskeekin, bueno, diskoa beste kantekin konparatuta, va ba, hontan ba, va ba, experimentatu da zula ez, bainzat efektu ekientala eta lehen no zen eukazun gordintasunai bat bizkat beste alde batea utzi ez zula eta ba, utze... ba, iba, iba. E, lehenengo diskoa ez ziren amabia besti, junintzen da igotzen hilabetera besti bat, eta azkenan abestia bat abestia ziren oso gordina ratua, gitarra elektrikoarekin oso gutxi eta akustikoarekin bat ere, baina Bazituzten gauza pila eta 8 pila bat ere, baina hori, e, bastante gordina zuzatuzun bezala, garbia unazteak orduan eta horrela. Horrengoan, enera behitut bat ezerea e, retardoak edo, e, atzera hori atzerapena, edo edo euskeraz, eta horiekin horren lortu betena, dazkenean... E, Jokitzea, luzera gehiago, ahotsak txaketa. Jokitzea, ez bukatzea haotxaba, hau txaba, bai, jokitzea, bai. Galdu egitea, eta sortzea horrelako rolako zopa bat bezala, us, nun gitarrekin hasten diren, eta... Bai, eta gaitare, sort... kapa gehiago, ez? Instrumento gehiago sartu dituzu, doblatu dituzu... Bai, kasuenetan doblatu dugu dena extremoraino doblatu dut, baina... Bakarrikan hau txabaizik eta baita ere gitarrak, orda, hotza, bateria, gitarrak, bat, gitarrik, bat bateria azkenean ez dugu sartu O bueno, e, perkusio, bai, bai, lagartzean erritmo e... e erritmo batzuk Bai, gautza raro bak, eta gaur <laughs> latozak ikero ere toma faltsuak eta pila batera bide ditugu Eta zaitu gara mantetzen pixka bat Bai, nire ere irudu zaite lan honek ukitu esperimentalago bat edo horako zozea zekala edo Ba, bai, bakatu, eh? Baina, kustu ez da agestirak eta pixka pentsabenduarekin, eta azkenean nasketak egiten eta dantzjal eta historiak eta rege talako gozakia batzen eta azkenean horrela dira hau ere delay pila bat eta gala, igual normalena izaten da, normalen, bila, hau txagarbia jarri eh? normala ez dagozak, normala baina hau txagarbia jarri eta gero pues, efektua jarri kolbetan, eta kolua jarri hau txabaina pixka baxuago, nire kasuan haus guztia dijoaz aldi, aldi berdinean bastante lehorra dira normalen baina durea beste instrumentalak jarrazin bizkabades berdentzeko jarrazin begulatilei gehiago eta horrela emandide et, e, beste efectu bat eusak eto mm -hmm. earki oso endo oso endo bai <laughs> bai ba beste gandala ekin jugo da oi da Uste, be, ba, beste oso, dizkazo ba, ba, bat ba, ba. gomendatuko dugu ba izango da Queen of the Stone txen Ba, diska berria eh, Bai, laik like Clockwork izan adu Zizzen ba, berezia, eh, eh Lucea Barkatuk zainak eh, eh, izan Zizzen berezia ta luzea. Baina, bueno, oso Disko gomendagarria eta oso guapoan ba, edo... Bai, egin eh, zuko Gagun kanta Aishat by the ocean izan adu Eta, eh, eh, ariaguzeko duzuen Ega, noraino bitxidiren, hau Egin eh, delikoa, gurekin, de azkeneko diskauntan agian pizkagaio ikututela soinu setenteroi, baino... Bo, nik uste ya ez dela estoner jau, eh, ya... ba, Bai, hori geioa azta izan zan, baina, baina, baina, baina, nik uste disko berri hau bastante melodikoa izan bai, dala, eta pizkateiko bai, dutela, batez bat ere gitarra, eta hau txekin, ba, soinu sententero... <risa> bai, arazoria, kaso. Nik esan bera akate, azken diskoa, buk, Ah, Zakitzen, ez zitu nire espektaktibak bete abian, ez? Ba, niri, alrebez ez, nire piloa guztatu zait eta batez ere kantau, ba, zakit, nola naste bun, estoneroi, estonersiko diliko oi, hmm. ba, soinu seten rekin, leze ba, benetan dantzatzeko musika, ya, ya, ya, zakitura Ba, ikantau, haukeratu dugu, bai, nire gogote diskoko gogokoena da, ba. bai Baina, disko bezera, sakit, niri ez dira zer gomentziten hori hendik. Baina, nik baya, baya. <laughs> ba, ba, dezketan, ez denzut nozorik, nik hau bakarri gintzen dut eta oso. Ba, gozten garetza behin gintzik ezketan ez, bere disko hagi gudutaz, e? Baina. Ba, esan, esan. Ba, niri betik bakarri arietan eta atentzioa ditzen dit, nola bakoitzaren alde handi bat erakusten den, edo, sakit, oso biluzik bezera, E, agertzen dira, oso pertsonala edo nire izaia ingolitzak horako postu eta edo da, zumele ikustezu. Habe, ados nago, horrela pertsonala bat da, bat ez ere nire kasuan igual gaina gehiago. Baina, ezkenean ez zineztu ekidin, ez zurean, nik ditzegin baizak da nire ikuspuntutik. Habe, betan nire pentsabendua plazaratu ditzazke, baina E, litxe, momentu txarrik edo eto eto eto eto eto eto baina bueno ere azkenean abestiak ere dira terapia pixka bat eta ez dute ez zertan izan behar ere egealitatea nien aiz zertan egon behar ere nire abestiak neuneko egunean eta Ay, gero bat balio izan dut baina gaur egun ja pasa gara jori, eta beste modu batera pentsatzen dut eta, eta gero aldi berean ere saiatzen naiz ere pixka bat hori eskutatzen eta ambigua izaten eta ambigua ez dakit baina irekia eta edozein identifikatu hasen ditual izateko abesti hoiekin, ez? Ez dakit uzera irakurtzen modu askotara abestiak, adiozu gabea. Bai, urteetan da. Eh, gero harriago abestiari ezberriak gaude batzuk gain aurakuste dute, abesti batzuk. Bere sentimenduen alde beste alde bat erakutsi. Hori da, bai, bai. Bai, bueno, honetan. muga hori edo Zakit, zakit. Zer erakutxita, zer erakutxita er e, Bai Bai, zakit, baina azkenean Zukerena ezuna da Beste bateken zutea, eta azkenean Esan dizek ez zu gustatzen ez gauza bat, Baina Dientipikazia egual e Ego e, eh, zintetxona bezala Azkenean ez bat ditzu kontatu nahi gauzabatzu Ego da guazetara Ez ari duzu kontatuko da bestietan Baina, bueno, ez da ez eta horretaren pentsatzen eta ez da uste egin eten nire gauzarela la, la historik, ez da zer gauzarela ezin dezena kontatu, eta... <sussurra> bueno, baina, <gülsurra> nahiz eta osolan pertsona izan nik usteetela bai dala, ez eh, letretan, dela, ez bakarrikan letretan, bai zik eta instrumentalki ere iruditza bastante pertsona dala, ez estiloa Baitaren nik usteet denok bezala ba, influenzaren bat eukizula ez ba, zen izan daitek ez gure influenzia oz eta ez musikalki, e, eta izan behar musikalki e, ba, zure bizitzan zer zer e, zer tu ezu ba, musika hoiteko ezke ez detorretan pentsatu baina supusatzen dut e, ikusituan gauza guztiak, entzun da gauza guztiak, eta azkenean atentzioa jodibate gautza asko ez baka ere musika, bezik eta bizitzan gautza asko ikastea eta gautza, galderak egitea nondi datu zen gautzak, eta gautza desberdina behiratzea, ez, ikuriositate izatea eta harrekin azkenean ez gausu liburutegi handi da bezala taktika aukeratu iztekezu naiz dut zen nahita guztia baina nahi gabe edo naita ere, osea nik uste dut eh gauza influentzia beti naita eta eto river baizik eta gauza batzuk na baina nahi gabe da, nahi gabe ez askeran beti oza, da noise ez osea askeran ez dira naita dortzen hor daude eta ez dakit Ba, eurida, ose, uneko bat izango da gian etxean ez daik zunbatoa dugun ondoren egindazun ez daik izten ben baina beste guztia azko nian unpita horazen gara ditati guztia, musik, gauia, gara sae, gara sae pasatzen Baina, espaldiko, ezea dela hori ez, dena la aginda da gala Ba, hainbeste eh, itzeginta, hainbeste itzegitari eh, eh, gutzita gian entzumarko dugu, pixkatez Jomar, hau digutu, ez, luzen ero, eta? Justo, itzegitun gari garen eburuz pixka, bat, bizitza estetikoa, bestia Joko bizuet, dutuko dago mikrofono Eba, dutzen dut, eh? Ei, ei, ei Bai, bai, bai, bueno, zuzenean joko dut, bai Baina txeretan Eba, mikrofono gari zakea eh? Beniarek esan bezala bizitza estetikoa ezzen aruen gantua da urrengoa eh? Bai, Fisis vs eh, diskako bigarren abestia Eta, sortu, bizitza estetikoa Bizkaia ulertu ulertu nahian, ez? Estetikoa Pakarda dea da ikusteko atxe gine Pragmatismoaren zako Ez da inoiz izango Era bilgarri Lagunerteko denbora ha, ha, ha, ha, ha, ha. Gaueko bizitzak eguneroko lanari Inoiz ez zio mesederik egin Idei-ei mugak kentzean Dokmentziegita suna hautsi dugu Eta aske pentsatzean la-la-la Tugu bandera ia kasmatu hitugu. Ko an la la la la Gesurra zarte Bizitza azetiko an la la la Nagundo izatekonaiar kimbakarik Misantropia poetikoa Ezer esatea da forma pomposoen arekin metik karkinnastean lala lara la, lalala la. Osaikoidazteko dogoak bakar ga gehiiekinai den azaltzeko guzu. dentea da ene pensa mul de arekin orrina rats gusti la la la placeras de sinak deskriba de e sinak zure mugatu a sentitzena arnaskeldo au la la la de que absorba el de tan la la la la la lo amaitu La caitas una uemana ini suke Penada es sin vainuke La caitas una uemana ini Penada es sin vainuke Es que gaskoa. Eh? E era canta. He bizka motel, jodez Behat chiquia mi ha mantenido hasta honetan. Baina baina bai bai. Ba, policha era, que puoi chegar motel. Bueno, ni leno comentatu bizut, eh? Baina nei kanta hau, goian gustatzen za da nada. Uste naiz biz. Benetan, txoko. ez oso Atxe Atz ere Bai, agarra hori, pixkat piscat de influenciertas hizo bien nada en vezelas, a buscar a cosa tío piscat bossanova antzeko zozi izango litzateke orala, dekin 7erakore dekin etorrien du, tu clat, tu clat, maiuna. Batería vasak Jaunarekin, da sartzea batería, a bestioneta amaiazkenean da bueno, es, claro, da, da, da, da. es dago sartu eta baina, gelduna es piscat horrekin. Bai, claro, es sin deitzen des, es sin da, es sin da. Luego estaba fijo, es dago batería da. ric, eh, discos son. dago, es dago batería Dago, mm -hmm. da dek reaskitina, gotzen dut zu gabea gestian salba e, gure lagunak. Bai, ba. mm -hmm. ba, ni, nire ikitzen dut nireko nuke kolaborazioa buruz ez? Ez kontan kolaborazioa asko dela ikusi et, e, aipatu pixka no izanan prozesu hori? Ba, bueno, jende pila gati komentatu dio durte honetan ze kolaboratzeko. Claro, azkenanean oi artean oi, lagun Benito Azkenean Ata. bateria azul hasztu gainera mentxe hori jende azkenan oso lanpetuta da dabil beste musikaria scoere disco akin eta adezdan na, apokeriko izanien esañone de ki ke todo nada cos lari ez aki tolan onen lagunari mano violiña gasle escenario ezakiz besteari eta no xeque den guztiari Azkenean Azkenean etorre dira zin izan dira enbestu, baina etorre dira ere oso garen zitsua direna, jokin laukomako gitarrizza, bera gara bestia, baina terapia bestia, abrekodiskakoa bestia dela. Egin dugu beraen e, beste bertxio antzeko bat, lehenengo sarrera berak egin zuen gainera bere garaian, itzalekin joduela bestia horretan, gero gartxotek eta txaberrek etxaberrek, esartu dituzte poemak abi, bila bestitan, eta gero ere... Bueno, va, de aquí Arreoak ere bizitzasteroidekoan kolaboratu du eta, va, ba, baina bueno, neiz dutak, hori gehiago daude daudenak baino. Bueno, guapo. Dez, dakit, baidu, eta Interes bidez, bere, diskoan gauza bat presentatzea, ez? O sea, jende instrumentu gaio quintoala eta gero berriz ez zuzenean goordinan jotaz, o sea, eskanean ka ja. entzutezunen ba da eta gero zuzenen e, ikustezunen ba beste gauza bat, eh. kritikatzeu hoi eta eta egutauten baina ni horredo aterantzuna ya pincha tuas políticas, ya ya. A ver, gauza da, no ha estudioko discoa ta estela zuzenekoa. Zunei ba egin estudioko diskan jaso zuzenekoa bat, pues egatze zuzenekoan edo zuzenan jotzezu ta, gartzezu, ta, gartzezu, ta gero ja. jotzezu berdina. Baina zuzenean ni daukadana da momentuan egin berde guztia. Gitarra eta bestu aldi berean Esprovisatea, piskat eh? Eta irtein Gaitzki jozezunean nola irten Gauzoiek yeah. estudioan, ez daude, ez diasistitzen Estudioan zukeen zakezu beste toma bat eta aristo yeah. Eta inkluso horretara Nik bi aldiz ezin eta bestu bat eta gainean, Baina estudian lortu ezaket hori yeah. Eta nik gaitzori pila bat egin Gitarra bat eta bestaren gainean ere jartzeaz normal ezin ditut baina Da, agarazki bat Best bi ikuspuntuta Osa paisaia berdina goizte da txaldez abidez. Estudiokoa abestiada, estudioko kokertzioa eta zuzeneko bertzioa. Bai, kolaborazioen arira eh zuretzat, hainbeste jendein kolaboratzea zehir buruekin edo aberastasun hori artezu edo ze aportatzen dizu horrek. E, ikuspuntu desberdinak aportatzen eskritorez aterako nabile azkenan bakarrik egitekoen prozesu guztia iai, eta azkenan ni galdu egiten naiz ere tasundei eh, hitzia jakitea jendearena zehaz no, ondo nijohan edo el otro nestein ja eta diskoa ez no, baina hori eta gaina parte jode adibidez isiltasunaren oihu abestean gatsotek eta etxebega sartu dituzte poemekin hostiak egindu gora ba pilla bat e, e, ikaragarri ezagitu em Saber ez, abesti instrumental batzen, ez aukala hotxik, ba patean dauka hotxa, doka poema bat, eta dauka bizitza, eta dauka ja, letra, eta dauka guztia, eta aberaztu du, dut pila bat abestiak ez. Kolaborazio bako itzak aberazten du pillata bat abestiak. Bueno, eta bain beste, beste disko bat zuko mendatuko ba, dut gu. Bai, bai, alderekin jarraituko dugu, baino baino lehenago, ba, bueno, eh, tal, entzungo dugun, ez eh, de berria, edo talde berria, ba, mai blodi balenten kanta berri bat izango da, eta bueno bete erano hauek bat e, ba, ze esan ez ze, ze pozgarria da, naho indikan olako diskazoakitea, ya bastante denbora daramate talde bezala, eta ba, benetan pozgarria ez Bai, o, e, ogei urte tarratu lan, lan berri bat egiteko eta bueno, pozikartu egu ez, nahi bentsat maiko bai. usta duzaita, eztu Hemen jarretzan dugu zintzirik iratian, hirla izan programan, entzuten ari zinatena MyBloody-Barentainen azkenengo bizkoa. Eta zer esan talde honi guruz? Ba, bere zagoari nagusiak mantendu ditula usteet, zer zui? Ba, bai, ez. Yes. Soinu xiko deliko hoi, hain referentzian dia izan dela beste talde batzuentzako, ba, radio gede talako talde entzako, eta ba, pozgarria ez olako talde beteranoa berriz bueltan edukitzea eta olako disko onbatitea ba, egiten ba, oso pozgarria oso, oso pozgarria da eta mm -hmm. ez zuri txustataketzen soñualetik no, benengo aldean zuten atela My Bloody Valentine talde hau bai, bai, soñual badakite gauek jotzen, jotzen loski <laughs> <laughs> bai, bai. horten bai, bai. ba, ez josuten primavera festivalean... Ba, bai, bai, ba, bai eta, bueno, hure lagun batek egon zanan eta esan zigun, ba, primeren egon zala, eta bueno, nahi zen da pixka atzarrak egon ba, behendikan behendekan, bai, ba, zuzenean ba, utela dutela, sonioi, eta eta, bueno, primeren egon zala ba, jarra ezagun, bainatekin izketan, pixkat bai, bai e, beste kontua, eta tenzioa daitu diguna inakitan eri da e, diskoan dago bai, Kanta batzuen iluntasun hori, beste batzuen argitasun hori, bere kontraste hori. Bai. Eta aldi berean, ba, Kanta Berdinean nola nola jokatzean iluntasunarekin eta argitasunarekin, ez? Abidez, hon daitekeela, ba, statibat, ola, bastante argitasuna dakana instrumentalki eta berriz bakantatzen aitzeana, letrak eta ba, kontrako izatea, ez? Ilunak izatea hmm. o bueno, o hirutzea baita guri. Ta e, bai. Ni, ez dut egon jokatu intetaba. Eta esatizu guztatu zarela ba, Egia esateko Kontraste horretan jokatzea Ose, azkenean Abesti bat izan daiteke Pozgarria edo Triste Triste daiteke Baina kontestuaren arabera Segun zure Zure burua nola dago momentu horretan Zego goituzun zure abesti hori hmm agian ez dakit e, abesti hori intzun bitartean gertatu zaizun gauza batek erabiten dizkizu horitzapen batzuk e, akorde batzuekin edo melodia batzuekin, Azkenan letraia laguntzen du pixka bat eh salbatzen hori, ez? Eta horian pues, e, hor dago eta letra horrek ematen du ja informazio horia, ja, ez naiteke iluna eta hori badai una beste iluna izango da, baina musika ez dut zertan jonbea alegrearekin bat. E, beste beste bideo bat bide hori jon daiteke. Etakit. eta era parte, letran, etakit, baina, eta gara parte, letraan agregita zuna, eta baina, baina iziltasuna, argitasuna, iuntasuna eta galdako ideia esberdinak bota ditut ere letraetan, eta buriosua... Bai, bai. bai, kontraste esgarria dituz dainerri. Bai, eta, oi, nei burura atorzezak, ba, ba, nola konposatzea, no, eta orden jarraitzetzun, no, nola, nola mm -hmm. konposatzea, baita ere, nika ez dakialako nola konposatzen duen, Ba, bakarrik lana egitegun pertsona no batekez ni ohitutan naango bat tanle batekin lanitea eta bakarrik latzea bat pixka bat jode.. Bai hori e, ba, azkenean buruan daude melodiak ez eta pixkanaka pues, ba, pentsatzen eta haueltak ematen melodia hoiekin gero bakkordeak harmonia, pixka bat, gitagarekin sai baterteratzen melodia hoiek edo beste laguntzeko bakkonpainiment bat edo. Gero ondoren erritmo bat ematea, eta azkenik igual letra jartzea, igual hori dela zaiena, ez? Eta ja, jarrita dagoen melodia horri, esilaba oiei jartzea euskeraz pues, letra batzuk, ez? Hmm. Eta hori hmm. da zaiena, baina ez dakit... Eta Egon, bueno, bai, bai. temaz piskat aldatzen baita ere ba, guztatu zaigun tema bat edo... Ba izan da formatua, ez? Oso formatu pertsonara da, bueno, disko guztia bezala eta oso lan... Baina, baritzen da, guztaten zaizula zurean eta nori e, oso zure modura egitera edo aiskularan modua, edo bai, zi... forma berezia dugatez zure diskoek Baina, ose, eta bidalin ez zaken igual egitea afameka batera, dakiz makopia ez dakit, baina guztaten zaitazkenan bulta batzuk ematea eta bizkar ingeniatzea modu batzuk Ateratzeko ez zirenak orain arte... Ese ez dute zertan izan behar, orain arte bali duenak igual ez bali honeri. Ez agian, orati bilatu ditu bestumogatzu, eta erizu polita bolita, folioarekin, ordo blatuta, eta hori gami pixka bat eginda zedea sartzea. Ata erizu... ze, eta zen horako bari amaten amate niozu... Objetu fiziko horri garai aldrebezago eta desango nuko, ez? Ba, hai, ba, ba ezken nire kasu batzak egen kasulik e, obrena ez zekiteko, garai hauei buruz Zeren eta azkenean bukatu zezki dizkoak eta ari e da jendea eskartzen denbora auztian dizkoak ekartzeko eta, karo, nik, egitetu oso tira da oso txikiak, batzakik berreitamaga kopia Karo, beritu interneten ade, kopia infinito, ade? E, Baina horrela negatu... Gaina parte presio merkean, ez dakit ze... Mm. Ni kerozi aldean ezakien disco bat izango gait bezala ez... Ez dakit, igual amak euro, igual garestia hilutzen daukadan diruaren gatik ez... Baina... Ez dakit, ez dakit... Azkenean, diskoak eske dakit... Ez dakit, bat ez ere oparitu egiten ditut azkenean... Ez dakit, ez... Baina, azkenan zabaltzeko <laughs> modu ere nahez e, Zabaltzeko ez, baina ori, Ilusio egiten dit jendeak entzutea hori nire musika eta, eta baina ikomentatzea eta esatea zer ditzen zaion unguengo diskalako hori kuntutan hartzen dut lako, lako. Bueno. Baina, arri dagoen gara jauetan importantena, hain beste musikan artean jutxin pues, ez jendeak demolari hartzea ez zure musika entzuteko edo Baina, egin dala, ostia, baina Twitter, 20 eta lako gozekin Facebook eta ozarekin 20 batez ere Entiendo, entiendo, te cereba. Viejo. Vaya, es que lo ha dicho el abogado en ti. Vaya, fía, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Yo solo baita urte hontan ba, gomendatzen du. 14 urte tatiak Eh, Jaraituko du dizu baiantzute, ¿eres? A rengoan igual escoalta el debate carrico degu. Eh, na boka iría. Ah, yo ana poca iría. Bai bai. Bai, bai, bai. Le no Bueno, tú que es andacoa? Ta bueno, Bai, disonancia ke zer hau? Gazentuta. Disonancia, hasendo. agendo honen soiliauk hau entzun dezueran apokairia taldea zen Eibar eta azken diskoak eh nola izan da du egito zetera Aiz <laughs> e, ikast, ikasteko berriz bai hori da da Bai ba bai, bai, bai, bai, bai, talde hori Talde hau harkatu ezagutu nuen aurreko diskoarekin lertarazi edifizioak izanatzuna Hori da asko sorpresa de ara era Manolo. Oia santa, ara e, diskonekin elementu goiago habían sartu dituzte, baino degarri dituzte. Onbe haritzen dut, segun eh? esentzia hori Biskal, bi pertsona hori zango zuzenean gainera letera. Bai, donostin, sieran, ta... <risa> bai diz, ho, non, ezzen, eta hori horia. Bai, ni aukera hori bereekin jotzeko nostin aurreku urte hasieran. Bai, ni querer lugar izan ikusi dituen diskoberia hau auso zena eta egia esa ikaragarria. Bai, bai. Ba, ustea, ustea ese la ocho guitarra, gabestiak, orokoan. da, ona zo majoia. Bai, jexbe jatona, iaza. Ba, zese, serekin nier, baina, ba Bai, bai zure gustu bai edo bolutit egin naiko nuke. Ni, ja, zer eskatezu bai, zure Zakit, ez den musikari guztoko izateko ba, ze eskatuko zeniokego ze guztatuko liktuizuken zutea ba, ah, ez ez, ez, ez, ez augarri edo izatea, behar dituzu izatea zerbait sentitua, eh, izatea zerbait benetakoa, beharrezkoa sortzen duen momentu horretan, eta izatea zerbait ere, originala, ez gustatzen baina, gozabat esanen edizuna, e, transmititu behar dizuna zerbait ez, metu bat, ahidez oso aztean artelan bat musika urratik ez daude musika saltzeko diskoak, ezik daitegen musika musikarengatik, osea artearengatik, arte pizka bat orala dewan. Hori da, hori nabaritza, ez da klaveta joalgo zaio. Ori nabaritz madenik entuterakoan, bes chalo berobat, no sei. Bai. bai. ez mm -hmm. da, ba bat kontzertu batzutara jote gala, ba talebat entzutea ta igual teknikokei ba brutala iruitzen, planko Jon Jose ba, Utemaño. Ez liberean ez? Eta bueno, Allevatetikan es que, ba. Bai, bai. Ki ere taldeak ki eguna ere ondo dagoena, gustora dagoena jokoa. Allevatetikan ba. Claro, tres muesta kezua ba, tekniko oso na baina berritza ez balen baizu transmititzen. Horria, eskeo que so bai, organizata, eh. Oso da idea, o sea, osor han dicho gauza, betxe ke ta estibales oso guapoa, baina segun ze momentutan, ze kontestutan agian zuri zaude, ez daude guin horretan, eh? Ez dakit. Bai, bai, ba, arte acaso, askenean Gure era musika antzuderakoan azkenan klabea da, ez moduz hartzen zaigu gure faktore no sí, pillo ala ber. Bai, eta adibidez, ba igual ondela vozurte entzun zenun kanta bat, ba garai hortan ezitze zi gustaten eta errebentei baino, kriston ondo arte du. Eta berriz vozurte eh, barrua ba, igual ez daizu, zaket, daizu, santan berriz bai bai, e, da depende ez a a fase tan gauden. Bai, adibidez, hori batzuk adibidez eh, garaibatean pilla gustatu dizkizunak entzu dituzula 5000 aldiz. Azkenan ja, lehen deno aldean entuzten zenean, lortuzten sensazio hori, ez duzien ez lortuko berriro, ez? Baina, bueno, aldi beran konturatzen zera bestiagokan kalitateaz, eta hartzen dezu, igual, saturatzen batzea gehiagiz, baina handik bostuzetara bai, berri zentu zenean, kriston zubidoia, ja, aiztatea. Eta hori da, hori da, hori da, musika. Da, bueno, bai, lortzen daizu, baina zure, ezte kantu batekin joan gaia, ez? Baina, ikat, kantu oso berezia, baina. Kantu ezakite... Bueno, kanto ne sari bat opv que man dio saria gaineraz nola nahiko saria bai botel bakigu sori era eh? ke bai e, hori da mike laboa saria gaineraz eta bai, da laureza bai berri bat edo ez bai eta gainera ene pues gutuna e, e, ondo ondoan fondoan eta bueno e, bez, e, la hostia e, bai tari ta estetsna zu gabe eta bestia hori zen, ezin dizkaka hori bestiua, eta hain nahirin zenbitaktean bidalin nuen e, lehiak eta honetara, eta aterazen hori saritua lehen gozariarekin. Venga, zuentzako. da zunik musurik eman godi da zunik merezi aldu abesti bat egiteak erre naizia da lara, lara, lara batek daki Egun ean Agiaan Ulertuko Nauzula Geroa Imaginat Zerakoan Zerlai Bat da La la la, la Zuri Urikoa Berde nota poetikoa Ala ere Oso argi daukagu Zerk pizten duen Gure benetako suan Airea, gero eta argiago dugu Urezuak argituko duen iziltasuna Bilakoa astiak va <risa> listo la ister ugatzen jumara gau se ia pasa deu bueno pisca berando asi ideas y que bueno gusto, eh bueno. xa mensala ja, bueno. eh cantorekin sari batia está hori da hori que te con tu horita zalea sea sea zalea pues Hortetan zehar, bila ditu ditugu talde guztiekin lehiak eta ezberdientara, mengin ditzekitu lehen hori Bilborrauke, Nestoak, Euskadi-Azteko, Sarriak Ez nahizu zozalea Fils-Bersus Nomonekin ez, ez du nia bidali baina karo, amak esan zidan nahizu dago Mikel Aguaz Sarriak no presentatu zaztu, bon, ez dakitzea irakurren informazioa eta bainera ikusi kate garen elburuak zirela, hori, azkenean euskal kultura sustatzea, eta, garo, euskera zabezten dugunez, eta gainean ematen entzula aukera, hori urtetik azkotetik berako akantautorei, bueno, euskera zabezten zutenei aurkezteko e, e, beregina bestiak, eta hori, be, e, e, oso ondo eta gainera, ukitzea Mikel Agoaren hitzala hori gatzean, eta osaguzti hori magikoa, e, mistikoa, beldurra, kristana, garen eri txikitan beldurra bat entzuan, gainean Mikel Agoa, hori hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori. <hazan> ya jaqueta tengo en tu a qué era eso oso salaizan bueno ikusita baztutan eh breve frutua que me titulaba da giro eh orio, claro claro o seri peñtadoizan de o... tetutela askotarako balio bueno zure zako ditzat bai es Baina, ba, nire kasuan, nire behemendu dit, e, dirusariarekin erostea, estudi ba, eta hartzea, urrengo diskoa grabatzeko ja, medio gehiago, eta mm -hmm. azkutukunago egiteko gauza. Gure egual baita ez. Baina, ba, azkutukunago egiteko gauza eta nire unan ageran grabatzeko, azkenean, <coughs> diru hori, baldin bada, egiteko abesti gehiago, euskal kultura sustatzeko, eta eukitzeko guk euskal duna, ukitzeko gure abestiak, eukitzeko gure musika, ez? Ez dardien galdu, ez, azkutu. Mm -hmm. Primeran, Ori, Ori Paregabea. Ba, agur osatzen Juan Maraka ba, eta bukatzeko, ba, bueno, zuke zuke esandako ba, diskoa aipatuko dugu. Eta hoi, ba, Glaucoma taldea da eta bere azkeneko diska, ez? Ba, hori da. E, dis, disko Paregabea, eh, ez da gut ezik. volumen 2, bi. bigarren volumenena, az. ez? lehenengo lehengo ateratzen, bere garaian lehenago esputnik e bildumagatean ateratzen dira Besti. Ere, baina haue bai, bai, kontutan hartzeko moduko taldea. Bai, ni hei esan, bueno, rap eta rigi bad, asko entzuten, baino, abai, nun, ta, baina dela gutxi entzuten dut eta hei esan bastante atxegina egin zitzaiten. Bai, hor nauzoekin, ere eh, e esan, sakite estilo eta bai, e ez da igual, bai, e e e bai fresko zurete eta ondo. Baina ikusten dut ondo dina dela, ez? Bai, bai, ni konile esan dut, no, hip hop eta rap eta estiloak bere garaian ez dituten asko, baina Tokatu zaitorain grabatzen eta horrela jendeari eta entzuten eta lagunak eta ezagutzen eta bes, ikasi del pila bat eta askoz gehiago baloratzen dut orain musika hori eta bai, bai, heri aseteko badukabere lan atzean eta transmititzen duen azkenean eta beforma da ezberdinak, transmititzen duen azkenean nahi nahi ez du nahez baina hau beste bueno, forma bada Buna, baglau koma reinkanto datekin jungo geha Eta... eta bi aste barru egumogara berri horben Bi esker baina aturukin ez eta batik Egoi asan programa usbatxe gehiak izan da ba, ba, ba. Txukuna, txukuna, gehiatua, beti batzala Arkeita hori ba ikusi arte denoi Eta grau komantzuko dugu Apa gaziak Agur ba, ba. duerme el insomnio ni sojeras Noche no hay luz en las carreteras hacia el suelo La rima tiene dueño y no soy yo La fama no soy yo Hoy ando a de este gremio Quiso venir, ofrecernos su premio Pero sobra decir, no se vende nuestro ingenio Ejemplos a seguir a dos pasos de mi portal El técnico no sale en el cártel Pero también es inmortal Debería de importar más que el río, el vasto puente No valoro mi suerte y encima la malgasto Como nuevos pastos el pa pastor Es pa' mí el placer, nacer es pa' hacer En tu mirada largo ratos No me conozco, pero no siempre estoy preso El sentido de Mi vida está compuesto en verso, poema que no es ni de Alain ni de Haile Que en la puerta de tu alma yo leo escrito en braile Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile Para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire No falta tiempo, falta aire para respirar en este baile En un papel la silueta de tu yo abstracto y peleate con él Destapa tu envoltor y atrévetele tu prospecto Disfruta hilando el motivo de tus llantos con el entendimiento No pretenderás tapar el mojón y persistir con mente manzano Por ahí me da que no Desear descanso sobre la arena vertida del reloj Y pensar que mantendrás el mar de tu cabeza en calma Es un error después Santa fue la aparición de LDS Y de otras almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen Que... Yeah la luz y yo veo a mi cadencia Enazco alpite giz de pasos obligados O amor y resistencia Polígrafos y folios, constancia y paciencia Santa fue la aparición de LDS Y de otras tantas almas que desde hace tiempo Mil semencias merecen aire, no falta tiempo, falta aire Para respirar en este baile Para dialogar con el mar y escapar Una boca nada más de aire Falta tiempo, falta aire para respirar en este baile ah. Algún día la necesidad de analizar se llamará tu puerta Y entonces podrás seguir como hasta ahora Posponiendo la aventura de conocerte Y permitiendo que los miedos dirijan tu vida No, tú caminarás por el sendero de los bolis y los folios Sé que lo harás, mantente sincero, despieza tus miedos y mira Mientras tormentas de agua salada afotan tu travesía Respira El paraíso de la paz mental estará mucho más cerca que cuando eras un ingenuo ajeno a tus pensamientos más hondos. Si ves tu orgullo contra tu cabeza, no dudes, levanta ahora mismo, abre las puertas y explórate. enferma Más duele saber que dentro mi crío merma Suelo confundir la gula y la necesidad Tropiezo con la misma piedra con asiduidad Nada me relaja, todo me da asco Nadan mis principios en los globos de este atasco? atasco Renazco con tu risa, muero con tu estrés Y si te quitas la camisa se me ablanda la vejez Sobran las prisas, sobran los miedos faltan las caricias, los abrazos, el sosiego El tiempo es un cuento que podemos estirar Pero yo necesito el aire para respirar Aire